الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلمين سبيل محمد وعلى آله وأصابه هزمين من البعض رحمه الله بغرور طيب من صلى وقدامه كنور أو نار أو شيء من ما يعبده فأراض به الله يعني بخاري Bu babda demək istəyir ki, bəs hansı namaz kılmaq olmaq, hansı vəziyyətdə? O yazı namaz kılmaq deyil. O da məsələn, taq ki, başqa dinin ibadətini yandırsa, ibadət kəhlanını yandırsa, və ya oxşayırsa, nəhv yomur. Və məsələn, nə üçün sələb nədir ki, çıxan və baxan vaxtı nəhv yomur namaz kılmaq? Çünki güneş ibadətləyənlər, o vaxt ibadət edirlər, oxşama vaxtın. Həmsinin orda buxar edir, odun qabağında, əgər qabağında od varsa, orada namaz qılmaq olmaz. Tək ki, məsələn, ocaq yanar. Qabağındadırsa, sən namaz qılmaq olmaməssən, məlhiyonluq. Ne üçün? Çünki odda ibadət edənlərin, ibadətini oxşayacaq. Baxma, araqsan, namaz qılsan. Və bir üstə, hədisdə də Rasul Salasın ki, kim bir qövmə oxşasa, o da odadan sahilir. Yəni, İslam oxşamalı və nəhli. Aydın buyur. Və burada və xələniyyətini gətirib hamçinin İbn Əmbəs Ənxmanı ki, hamçinin nəhliyyətini ki, bu barədə Yani, e, ocak kabağında sen namaz kalsın ve yakışır, hepsini sağında ve solunda. Aydın buyur, sağında ve solunda yakışı çekinersen. Necə? O da, siz de o oddan salim olanca inşallah çekinirsen yakışıdan. Ha, Şam hə, Şam. Ve o, ne deyilir o? İşi görmənə inanmama bolsan. Heç tamam işə, bax, işə o heç olmaz. Anamə, əxlası budur ki, yəni nəhy olunub, qabağında nə səhv olubdı, sən namaz qılsan. Sonda sonda çəkinsən yaxşıdır. Çəkinsən yaxşıdır. Əgər imkan varsa Arxada iş Arxada olmaz. Nəhy olunub olsun. Sonra, rahmehullah. Malik abı səhnərlərdə namazın məkrə olmasına qeyd danışır. Və bu da ə e, mini məsəllərdəndir. Yəni ibadət olunmaz dərsənlərdə, çünki bu da bir fərsələrin ibadətnə oxşeyir bir az. Ona görə nəhy yoxdur. Başqa şamda ki, nəyin mənhiyidir? Bə buna gəlir. Və burda e, İbn Əmran rəziyallahu anhu rəvayətina deyir ki, peyğəmbər sallallahu deyib namazlarımızdan evlərimiz üçün də saxlayın. Yəni, evlərimizdə də namaz qılınır və qəbirsanlıq Deməli, o ki, namaz qılınmır qəbirsanlıq kimidir, yəni ölülərdir. Yəni, bunu göstərir ki, qəbirsanlıq namaz qılınmaz. O evdə namaz qılınır, ona qəbirsanlıq sayılmır. Amma o namaz qılınmır, ona qəbirsanlıq sayılmır, yəni ölülərdir. Ayrıq, fərq yoxdur qəbirsanlıqdan Ayrındır və bir dənə olar deməli canaza e, namazı canaza namazı qəbəşən odda qılmaq olar Ayrındır Çin köpüs dedik ki, canaza namazı namaz deyil, duadır ölüyə təqə namaz deyilər lügəbi cəhətdən şəri-i cəhətdən yox lügəbi cəhətdə namazı namaz kimi deyilir, amma belə duadır <coughs> sonra, rəhəmiyyətləh Orda başqa məsələlər tapana orada qalsın inşallah gəlin başının rahatlar deyirəm